ba ba ba ba pagabona utzortzita zerbiza zaleok. Tabo eta, eta ongi etorri beste behin 8garren e, emisiora, 8garren eh txoakaiontala e, ba, ez nola gusten gaitutzen zortzigarren aldiz ba, hau hau emititzen eta ba, gaurkoan bertze bertze 8garren gai bat, bertze bertzeri gonbidatu berri eta gaurkoan gaina gonbidatu luxuskoa gauz dauzkagu Bueno, beti dira lusuzkoak Beti egiten diogu pelota <risa> Behan gaurko gaurko Gaurkoan e, Bi kitarra jore dauzkagu Bi abeslari, bi komposatzaile Bi farandulero Bi gautsori, ere bai no, zeba ez. Bi musikari estralurtar Ordoa pelota Batak Napoka City Besteak sumision iria blues <risa> Eta Bertze iru gangsterrekin batera elkartu eta Euskal Herriko Plazak eta Bertako Engerri eta Lepoak mugialazi zituzten duela urte bat, dara urte bat, hortan. Beraien ikuskizunetara joaten garen noku bintzat, gozatzea zerten ongi ikasi dugu. Ezakigu zein den beraien arteko gakoa baian ziur gaude beltza dela. Ongi torri, Mirian Arbaiza eta Joseba Balestena. Aupa! Aupa e! Etorri, miren, Josua... Apa, Agon. esker kasko... Ze... zeinutu ze, ze, ze du horrek ezpen, eh? Cristona, Cristona Olekila, utzikonukia, saioa Saioa eta zure karrera <laughs> musika Eta ez guaitu gara Eta karrera horik ez guaitu gara Eta karrera Hola, nola zaudetan, nola etorri izaletan, Ez eh? <sighs> gara etorri agitz kontestualizatuak e Arran uste dute, baina nire, nire, nire gara hartzen puntua Hona ba, da hori, eh? Bai, jo da karrezko bat, edo oso zuaizatia edo eskuetatia joatia asuntua Ego albigarrena bada hori, eh? Ego biletateko bada hori, Termino... Eh, biret zuitegin, gongo da guain zuitegin egi e, e, e, e, barta arrez, eh? Zule da guain Bai, zu... zu... <risa> <risa> zu kintxaur segitzule... A ver, guain dugu askoetan hortaz Ego uh, hibrido bat, nire euskalkia da hibrido bat Erra espetatu, dez Tekniko ondrea, jo bueno, nebuia, eta eta beti bezela, ba bueno, astero, un, astero ez, azkena. Ba, Bitako bat baiatu zuen. Baian hemen daude nere goilara eta nere sardeska, nere belarriak eta nere begiak, nere ukondoa ta nere besamuturra, nere Umero eta radioa Eskea uz da que preparatua. Eh, Johnny Bigug, eta URG. Hau pagagon. Hai patxa beti ez, Azkeneko han fallatu zigun URGek. Zerbait. URG hongie torri berriz. Eske rikasko porreta nintzen. Ata ya sta, ya ez horrekin ja, eh? Bai. Right. Right. <tusurra> <tusurra> nun zientena berdan hala. Itxin, itxin, <risa> ez nintzen mugitu itxeti Ego Ego Ego Ego Ego Ego Bueno, yo ni gorko jo gorko gepeatuak eh, Jo, e, eh, bueno, beti bezela, bikainak, ez? Eh, maia igotzen eh, Maia dago pealtura berdina maia, <risa> maia beti altura berdina naukiak ere, bai Bai, ikusiko dugu Ego eh. Ez dakit, eh, prometitzen dute, esentea gainera Ekartzen musiko gehiere igual Aurre, gorezea, Bai, igual, e? bai, azken nengo gombidatuak nore aurrekoak Azkenengo nengo so, saioa Musikaria so, baita ere ez? Buen nahi guztia nahi guatzen Ez eh, Pitch eta... Zer, nahi guatzen zein unhazta burontan <laughs> <gülüyor> Batua nahi <laughs> Checkpoint A, check Ah, bai, bai, bai, bai, Zontze, zontze, igual, vale, va, va, va, bai Bai, bai, hoia bai, bueno. Ni dizu, mucha crees ahí, está diciendo, beti da musikarria, eh? Ahí está utzio alcolikoa dezela. Hoia, bizi usti dago. <coughs> eh, bueno, eta markatu eta gaurko gaurkoaner bai izango delako nota bakizuet arabagula aste batzuk e, tarte berri bat aurkezten, jakin mina tartea, entzulegoen dudak eta argintzen ditugunak. Eta hortarako, ba, hor dabil interneten, Twitterren eta Facebooken eh, kalderak jasotzen dabil Pitxuan, beste ni egon, beste askotan egonda durekin, eta gorkoak nere bai, hau Zer diote sareak? Bon. Uf, sarea sarea dago, <laughs> sarea. Sarea telebista. <laughs> sarea dago pilpilean eh, ikaragarrezko tweets jasotzen ari gera. Bai. Eh, autzontzi eta zerbea edo zerbeza eta autzontzi jakintza zue. Eta bueno, edo bato este Aude, es da. Txotitaz, betan, olida, uste, olida. Txotitaz, bai zerbeza 80 ditas cerveza ni ordina 80 ditas cerveza bai hashtag, <gülüyor> eta onik hartu ditut galdera batzu gero vale, belandoago bai, sakontuko sa, sa, sa, dugu mehan eta hasgaia izan ja gaiarekin daia gaiare argi duguekin zertaz solasteko ordan gaiti bezala gaia gaia gaia zein den jakiteko eh, audio bat sartu tekniko Zerzorionak Laudin, limba Nereu tetan, nereu tetan Jari erri dira gaur? Teak bete dituzten superrak. Berunbetan, berunbetan. Bueno, zenbat taliz egin dugu isolastu dugu hemen Superbat Kluba, zenbat saio askotan agertua izpide eta gaurkoan ba ba goiatzi beste hontaz. Dato, ¿eh? Ni es estos... ni, mm. ni totalmente nada. Ah, miren, sí, sí. Jarrizegoza toca, ¿no? Este. Esta gogorbatez. Este, está, afónica sin catatuna afónico. Yo soba, la vestia no te llevo. Su zara gure gaitakoa. Agitzen giroitzen ja. Superbat, bai, uri superbat. Cluba, el último trimestre, es idea, ¿eh? Me va, va. De nada, quizá moño, ¿eh? Bai. Es pasar a vascide sin saber programar oh la torre. Ori, hori era errekis indoa. ¿Eta artudio de usted tanquera, a ver, ¿se rey buruz solarzuko digun? ¿Esta que hizo, eh, es? Chartelag... Chartelag... <risa> chartelag... Bueno, ah... Drogas, igual, chartelag... Bai, chartelag esto es tenado de usted a urtetan... Eh... Nereo igual guainik andago, carteran... <risa> eh... Yeah. Naranja, bai... Naranja, bai, mitico, bai, bai... Joni, hartuzu tankera. Es, estáis, beon bai, chartelen gaia. A ez dut uste gaia gira mango duenik. Pero beste, jakita den al cider, bete tteak. Eh, zuzenean, bueno, bueno ezakit. Naego ut, gomiatolak hartu dute, imaginatzeralezu zertaz sola tal degun. Clubetaz. Clubetaz. <laughs> Club, Club Barcelona da. <gurla> ezakit. Goze. Bueno, ba, gaurko bai, gaia. Bai, gai bai, ahurtzaroa, ahurtzaroa, ahurtzaroa, ahurtzaroa, ahurtzaroa ni buruz, usalaztuko oh. so, so dugu mm -hmm. Ushu <risa> <risa> Suposatzen ez denak izan dugu laurtzaro bat, ez? Mm. Bai, ez? Zan dugu? Bai, bai, bai Zan dugu, eh? O, dugu maliz. jai hau zineten nola Benjamin batu bezala, atzetik aurrera Hayla Mejor binpivazo Me preguntaron Serio que trabajan Ardua uno, lo voy a o collo? è Fermaya, �������������������������������� Bona, bueno, sartuko gara, lehenbiziko galdera oroko horrarekin, e, denontzako, baina... E, Bizkatzen, kumbida toke daten jarraiz, jarraizzeko, bazu eilebiziko, Joni eta URG, URG Bona, bueno, denontzako da, e? Eh? Zer da, aurtsarotik gehien eta gutxien botatzen duzuna faltan? Errandu Joni bigut egin dela Ah, boz Joni bigut, Joni bigut <laughs> Nei berdin zaila. E, Bertzelak barko du hori, klik, klik. <risa> <risa> vale, <risa> ba, jene, bugu zer da, da gillen eta gutxi motatzen duzuna faltan aurta roti hey, Ikusi dutu errega bizka desentrenau eta rani du, bueno, eguara eh, zikonez ni. Gillen eta gutien, ba, bia, justo gaur bertan eh, pasatza gatu bat eh, agitz kuriosua. Yeah. Bueno. <risa> Ze, lasai, e, utzi, utzi, utzi esplikatzen. Eh, Lanean negola, eh, jate txe batean egiten du lan, Es ez Google, ez naiz Google, eh, Google, Google, Translatorren... Translate Google Translate, Google Translate egiten zuen lana. Bai, egiten zuen. Bai. Ahu Bai, zera. Bai, bai. Bueno, ba, e, Jatetxe batean ditu lana eta gaur eskatu diate e, barran e, e, txokolate bero bat, baino hotza. Zocoa. Vale. Ah, francés, eh? Chocolat chaud, mais froid. Xo Yo qué me se des container. De mente, solo, solo. Bai, he ta pues, <risa> eta eta venga, eta colacau. Bai, bai. Eta e, gauza egin dut, egin dut e, bat, eh hola hotza. Eta hasi dut, ba, bota dut esnia, bota dut colacaua eta hasi dut esto barila batekin, eh? Arautzak egiteko esto uh. barila batekin eta tera sai colacau bat. Bon. Kriston Criston espumekin. Bueno, claro, ba, ka, para turbo de Eta oroitu naiz chikitan banula batikao. <tikau> batikao. Batikao, batikao. Botatzen suntrakola gauez ni, dentsun un. Pa bomba va ah. de hacer la ola, ola. Zumba, bai. Eta oh. deitzen zen orrela. Kriston Criston aparrakin ah, Eta zen puta maravilla bat. Colacauto, batikao, batikao. Batikao, Eta pues, guah, geien motatzen faltan da batikaua. Ser un poco mierda, zen xetzen chets no la isla. Ego ez dakit Ego eh? ez dakit Ego ez dakit Ego ez dakit baino zen marabila bat Igual batzu ez da eten egego den eskuik baino BNi, bai. on, Bua hori botatzu faltan pila bat Bota Eta eta ze gutxien? Gutxien e, Ritchie Ritchie Konkretatu eh, bai Ritchie zen bueno, Richard Richard Ritchie Richard Ritchie Ah bai bai Richa zen, gure nire klasekide bat, eta beti bukatzen ginen ikastola klaseak, bateatzen ginen, eta gelditzen zen bera gure esperun jotzeko, beste zen el, el maton, e e uerrek hori ere bai. Zur abiei, agak. Nire bai, Pino, botatzen dena falta. Ha, <coughs> <g> botatzen <complain> dena. Eta zen berako larri kubiak. Eta bai hori da, gaina badu, kriston antza, ez, ez, larri kubiak ez, noa zen erraldoi, erraldoi. Erraldoi, <gén>? bai, bai, bai eraldoi eta jova ba, hori ez dut botatzen faltan. Ba, enun zu pentsatu bazen una beldurra klasea bukatzeko. So, Itzen un luzatzea eta luzatzea klaseak. Ba, <risa> zen hor ege, guri, guri guri jotzeko. Daniren lagunak inginen arte. Ba, ah, bai. Jo, ia, verte ta mañan algo. Bai, bai, bai, eta orria ordua. Jo, onio beldurra daniri, normal. Ba, este urte tan Normal. Ba, oiesegnere antunak. E, URG. <risa> Zer gutaz ez eus Faltan Richard Wainwright. Bai. Eh? bai, bai. <risa> faltan, faltan. faltan. Emosi, oh, bai, bai. bai. Oh, emosi oh, bai, ori, <risa> bai. ori, or, ori. Bai, cosquilleori, bai. ori, Eta gero nola eskautu, bai, Corrika, <risa> ino, korrika musika eskolani korrikas hartzen hartu. <risa> bai, ta batez ere hori Danin lagunekin ginenikan, ordun izantzen ja bertzegarai ba. Yo no tengo que ir a la espalda so. Claro Este hace potas gucín, ¿no? <risa> Es el guchien Guchien Guchien Irakas le zarrenda Luceba eh, Hay pato Dice que hubo Música irakas leare Hombre eh, Que eh, va Que va <risa> Es <risa> es I'm a nothing man I never wanted to be bad for I wish my mama would have loved me I'm a nothing man I never wanted to be criminal I'm a nothing man bueno, I never wanted to be a criminal Hau da, dagoen jubela Miren, zer gota ja, zezu esu ma, nahezu ma Zer, faltan... Ni... Zer gutxienta zer gehien, hola Ni gutxien eskola Esa nozula irakaslea, ni eskolan aspertu itzen nintzen pilo bat Eskolako ordu oiek... Euskera bi ordu eta ordu... <laughs> ordu ite erdieta den lau erdieta hor bi ordu... Horrek... Boa, nire gero baut... Ni Oso... O sea, zer nolo peor, eskola zer nolo peor Nire eta no, kope bai Kristo engorrotua, eh Ni aspertu itzen nintzen pilo bat bai. Uri, eskula, eta um, faltan ez dakit Ba, supongo Inosentzia hori Zainik badu Ba, bai, bai, bai, inosentzia ba, ba, ba, ba, Ez dakit Zainter esgarria, eh? Etzen honi zan herraldoirik zure bizian Seguro, eh? Eh, tipiko maton edo Olako zerbait edo, ez, eh? Ez Zinen zu izango, ahi? Zainter esgarria Ez, nik uste lan euk herraldoirik Ez, nik uste Zesko lan ta Taiwanse gantzien. Ni Urkizu eskolara eh? Urkizu. Urkizu bai, Urkizu bai. Ora Urkizu norche bertan. Bai, hor Eibarko sarreran. Eskola publikoan Danetioan. Danetio. Publiko ta gaina bai, joma denitik daola. Bai, bai, bai. Ta hundu, eh? Honditzen da, honditzen da. Kultura ditut. <laughs> Eta musikairakaslea? <laughs> musikairakaslea. Ja <laughs> Torra. Ba. Jode, fisioa sartu izan zitzun, bai, eskolatik, eh? Eh? E eskolatik es. Ta gero pasatu jatan hartunebala ni, for, venga bai, eskolan segidu naino ban optativa ban, ja semeania hartzen musika. DBH eta hartzen ban musika ta claro, nietan interesasekan bakarra, beste guztiak izan ez zuten nahi, nahi eserrein. Sí, igual en religioso hartez el Eta que <risa> <risa> ja, es gurean gutxi baina, jo. Eta, seka, eta Kling, klon, klon, pasazen, su, ni nintzan or... interes bakarrazekara eta besteoze egote sian hor clean, clean, clean, demo la pasada, no sé qué eso. Tanior. Y da superposi nerekin. Neña, no miren. Claro, joden, ahoraan zure kantak Eta zuor. Que guztien gustien aurrian hor kontolos todos erraldoi guztien Erraldo y gustien aurrian. Joden. Por fortuna, ba. va. Like, musicerakaseak nerekin posi egote sian, maia. Ni aspertuita nita no ve bai. Aspertu, aspertu, es kula más experto, tío. Dai, Nik... Guti, guti, guti, gutien gutie, gutie, botatzen dugana, faltan da musika irakaslea. Ez utarra <gutie>, zuirik izan, faltan botatzeko. Eta... <gutie>, gero konturatu nahiz... Zaiatu nahiz hor, bot... Bilatzen zerbaita urtsa erban, faltan botatzen dugana, eta ez utalkitzen. Ez igual ni no Peter Pan. Pero <laughs> <modifier> perze lai izan dut kiston horzala traumatikoa, ez gustei da. Ni bai, ez trokitzen ez maiz la gogoratzen mi erran, eh. Lokatasan memoria txarra. Jo baino hitzaizueño ez pasatu ni pasantze pila bat e, e, Usainekin... usaineekin. Igual eta que non zaude o eta usain bate torri eta gogoratu bai. horzaro bai. e, umezareneko bai, Zer bai, horako gauzak ezkizue pasatzen? Bai bai bai. A, bai, bai, bai, bai. Nei bai, pasatzen politakak, bai? bai. Nei pasatzen bai. bat gaur, baina, <risa> bueno, da, zasko nagoa. Nei pasatzen zain, behiran, baserri batean erretzen zero bai, edo belar txakrak erretzen, da, usai ori, din, bueno, bu, garan, da, eta usai hori guatzen ditu, guatzen ditu, gugut txikitantortzen dien belara eta eta usai hori supero guai hori bai. Eta hori bai. itzapen, egitz politak, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Ta badese uzaianak, eh? Ne, ne? bestatzen bai. zaite hori. Ta neri eguraldiakin doa luda eta hondartza txikitako kasteluak hori bai etortze data. Oitsasuakin eta bai txikitako lor eta ben polita. Bai, bai. Ego olora potitos bai. Da, bai, bai, baita, baita, baita, aizu, baita. Dos de soko pacharan eh, soko so, soko Ay, soko so, ah, ua, soko ah au medalia la... vai, ai ni hartzen duzu gamista bat hartzen duzunik... nik bai bai ni orain kan ba euskar txian ore bai una pelea algu por eso ba, kriston soko osaiakinola ja se bai ma... dizen soko osaiak medaliari que... mio amago 46 ni igual batin Ola, dos tuzuten za cousaia sala. Ori beran izango da, ez? Zoku saia ez Bai, o mezketan ere. Ara ara, nezu patuko kamistori zoku saia. Zoku fly on supostu. Bai, badu hori, ya sacando de zakugu hitz amen, ama hostien hitz horiekin, eh, edo eta trolebus. Txikitakoa dira Marikonera ni Ahí sí, está esa riñonera, esa polta tío, yeah. esa mariconera O sea, hay de su mariconera No, pero llegará ahí en súper normal trolebus, trolebus da Autobús va. ¿Trolebus? ¿Trolebus da a ver si no se va? <risa> <risa> va ahí <en>. La guagua <risa> va, pero, oré, La guagua de, eh, de Canarias pues, ni... La guagua de Don Austin va mismo Bueno, eh, pasé a ver No, no, no. <risa> re galda da horosora Erontzakoero Ba bueno, aurreko alderakin jaraituko dugu, sakonduegu berotu gara jaunekin, eta aurreko alderate nontzak beru bai, aseko nahi zurekin berrizko nahi. Aurrak zinetean, zer izan, izan, izan <risa> nahi <risa> <risa> ah, ah, ah, ah, sí, sí, sí, zen duen sí, sí, ahonditan. Sí, sí. Hori ah, da, galdera tipikoa. Bi montanbaiker. Montanbaiker? Iosobak erantzun duen nago. Izkerrik asko. Sakondue zara. Ez montanbaiki bat. Montanbaiker. Montanbaiker! Karo, ahonditan zen nahi zen duen izan. Montanbaiker. Kirola, eh? o sea, suntambaikeko kirola. Ez, auritan <laughs> posorir pues, veterinario típico la abeltzaina, zakitze. Zerren hon izan produktu Ronauta. Ronauta chiquita berak. Oria. oria, oria, oria uh, Montambiker. Ni bai. Traibitzenia montambaikkean. Peratzen no dute hor. Bai, bai ta ni gustu. Nik gustenu izan barritzela izar bat. Montambaikeko izar bat. Guzaitzena urdoti bil. Nere heroietako bi sidenu garro ta Eta belaste du? Eh, bueno, antzi zaitu orain. Kabistani. Sí, sí, sí. Beraterra be une idolo un. izateko. Iten zituna destesuak. Antzi zaitu zena. Blas. Blas. Blas. Blas. Isa instalazio non honditan. Bai, Mirian. Bai. Bere bagul, bat, eh? Bai. <risa> <risa> <risa> Kistan sollo bai tinerileiz, ez? Es ez que... Nik guagut maldizio bat bai... Nei carrera musicalean edo... Nei bizitzako dozien esparrutan. Da... Horri... Ez mo bidu, Joseba, que surra erudik. Geldi? Kero parador. <risa> eh, uno, mikrofone ekin araztuak. Eh, uno, montan baik orduan eta... Eta... Contatu zora ez de zora lortu, ez? Konduratu naik sai. <risa> <gay> Ta horgoiziaren saiatzera hor dituz. <risa> frustración, <risa> sin frustración. Se ha pasado <risa> zeit. <zer, zer>, se <risa> se se e douchinere garreko. Bai, goizten dut lizuniera pila batetan ora, baina betiko txean. Ta <risa> pasatzen ja ni anxerrundolariak esaten duzu ah. Hori izaten ondoren. Ordun ja, pena. Automobile, er, ordun, bona. Bueno? <risa> Automobile, <risa> mobile. <automobail>, er. Mobile. <risa> pena bat. Eita, net una mesen, izate rockstar eh, bat edo. Eso es esque, son chicas Y aquí había De hecho hay que decir la canción muy buena lo era como la canción La canción muy buena Iguiada La canción Laitud de la canción La canción La Y hay que Yo se No, no, yo no, yo se va rock and roll rock and roll la descubrido <laughs> <laughs> Uno va, yo soy era un frustrado hortzago. Era este de una revista que era. Hostia, ya friki, friki, ordún. No, que están coleccionistas echean. Que debe bates norbaitek erusi zaite. Ha dicho igual berreo un aldizkari. No, igual ya esto de coleccionista, Bici total, no tan va, que os Ciclismo a fondo, a fondo. Bici total, la revista batería, Bici total. Va a decir eso por la originala, al discalita como. Eh, Johnny. Like superstar. Da. Johnny. Tuz? Ba, orretaz bai ez naizera oroitzen. Ze izan nahi haundita antio. Ba, segurua eske que arrango nun betiko ah, bombero, astronauta, eh, o Ez arranon, eh, O, es igual arrango un Saski baloi o kalari. Saski baloi, eh? Chiqui, chiqui te a ti. eta naiko ongi, eh? Hor taude. Ari zara. Ari naiz, ari naiz. Ari, nahez. ari nahez. O. O. ez du ni gese urrokanro deskubritu. <laughs> URG ni ni Google, Google Ese es Igual si se dan cerca Niño, hizo no hay nun Chiquita hizo no hay nun a un día <tose> Y hizo oh. no hay nun Ya es poético, eh es, es, tama chiquita, o eso es, es, Está poético, ¿eh? Puta, ¿dónde iba? Esto <risa> <risa> es su... Nain su Ya, no bol... hay su pasatu Niño, niño, niño, pasatu Dena, y... Jendiik respektatzia. Yeah. Eta kenduta musikako irakasle guzi uh, irakasliek pues itea dena kongi neri. Za eran so, zuzen. Za pasat juzu putak zure aurda. No? Ni onibao recuerdo eh? ni eitan, eh? Hau da eitan ni nanula izan ahondia da. Ja, Teoría ja, mechbat piskata lo seguro, eh? Da pentsatzen un jendiik Aitzen zara psikotondixo bat ikusten zu. Jo, <risa> ze pos ze chiquitan. yo lo itzen ez. Bueno, lo tortu ezo, wow. lo tort pasara un día. Un día va Pues bai, eh, bai. <risa> Bai, tamoretia astiatia teolat tratatzen, eh? Bino. Ez dago Richard rik aurregun zure bizitzan. Eh. Binoitzen Richard problema. Eh. No. <risa> Richard, Richard, Richard botatzen de falta. Ia <risa> da irantzula len. Zugan seguen arazoa. <risa> eh, Iran eta jo keze. Gizartea e Kastola. Gauza uni. Gizarte merkatuak. Bai, gizarte kapitalista patriarka hau. Eh. Berostikada ida, bai. Miren? Mi. Ba, ni. Ba... Nik uste dut baten nahi izan dantzaria. Oh. Bai, baletian ibeli nintzen. Oh. Eta... Amar urtez da... Guste sarri sasroi baten nahi nabala izan. Dantzari olokorra edo... Dantzaria. Bazakit, bai, pentsatot balet dantzaria. asko usatzen zaten. Bai... Baina bai, hola, bai, zeh, hola... Takit... <taple> <cinturca> baile y, contemporáneo Está la... aquí Es una gaurregomba de hip-hop Ha gustado, hi ¿eh? Hip-hopa ¿No! dona... ¿no? bueno, danza tu con una súper gusto, ¿eh? ¿Qué es eso? Está gati de haric <risa> Bueno, pues va, katakuko danza horre Bueno, katakuko danza... Horreko son dodaos, ¿eh? Tu Stop... horreko pasan horre fichatzen Va, te Al cuerpo de baile de Madonna, tal Por supuesto, va, Madonna, va Bueno, aquí da boca, ¿eh? Jo, bai, bai, demasak. Edo sortu gangen ala tantzaba-koreografia batu. Bizikletekin beha nasta hitu zuen bi, bi amentsak. Rikimartuk, <risa> <risa> <risa> rayo. Diel herriak eta agertu Claro con Harrei. Así batekin este escenario ha batekin. BH batekin nolako bat hola. Yo sea, yo he tomado su asko eta gutxi. Bueno, esta ondoan mire con un pereponpoia aquí en esta Tutu o tutu Tutu tutu. Tutu hau bai zango zen, puntazo bat, eh. Zango hartu, Hausnartu, hartu... Ta gero Ja, eta Felixe baiola da ba, dantai. Ostia. Ba, xan da patinetean adibez. Batzaitan Kriston <risa> dauka. Oso bai, trebea da patinetean. Ja, ikusi bideoa da. Bai, bai, bai. Patineteer. izan patinetear. Patineters. Ederki, ba, ba, os aurregoaz, eh, eta orain horregin baino eskatu dizkigu abestiak eh gonbidatuei. gaiaren gaiare, gaiare, gaiare, gaiare, gaiare inguru albeintzat ze abesti naiko ez duten entzun Jo, eh? ba, ba. ni gontxeak urdetzea eta... Baina ez que oso zahar izango atopatzeko, eh? Baina urdetzea hori, txikitan, nola bueno, no zeuden euskal kanta mitikoak ez, baina bueno, mitikoa unbientzako ikastora sortu zanean da inzituzen pilla kantu. Pristiplast, Pristiplast... Ai, ai, ai, Pristiplast, melamela, melamela... Baina horrekin betiak urratzen ez? Pristiplast, Pristiplast, Pristiplast... Pristiplast, Pristiplast, Pristiplast... Bizti blasta twisti, eh, tiene un zi, zi, lai, lai. Lai. Talazza, Batzuk dira txuriak, beste batzuk beltzak ez baina eta gustiak, estiragaiztoak. Ez, ez ez tun tun, ni gustu rock and rolla, orlean aldes ditu. Tao dice, pues orina ez bueno, gutxi itzi gure teknikoaren habilidada. Bai, ya te digo. Plistiplasta tekniko hartzea, plistiplasta. Bai, egongo te. Tekiko posibilidadea ber. Que esto bat. ¿No, ¿Oh, rena? <risa> es que sí, rena de estudio, eso va. ¡Ay, holista! O sea. Bueno, a plistiplasta, me la mela. La bola de brai. Azta jita, ikastolagaraitako like. jitori, eh? Euria itintzunean, hau beste genuen. Aze hor hor hitzapenak, bueno. aze hor hitzapenak. eta hor <laughs> e, txarko guztietara. La... Katiuskak, behitxu, hori katiuska? da botatzen duten <gay>! afaltan, katiuska! Katiuska? Hor dutik ez dute uki, txikitatik. Baina ez dire modan jarri berriz? Bai, baina ez da berdina, ya moda osasane duten. Aizu sema palio da benda, ozakko bainera, jendeak erozen ditzu… Artu txikitekoak. Karo. Txikiteko ekin. Ja to. A tatiuskak, jiuska, ko ber exarma, eh. Katiuska. Bai, bai, bitxu, baita karinhoa katiuskeri. Eh, topo, eh, izen hori etimologikoki <gülsor> <gülsor> Ba, rusua da <do>. katiuska, es? <gülsor> katiuska. O sea, sabino arana nobetako urutizkina talako bat. Horria bai, arana l'invención bat. Urutizkina eta bere bila eta eta bestean bila eta laren bila hor. Honari gera aurrengo hau ardabotaila iragitzen. Jo, oh, eta ni serbesia zabaltu dut, ez nekixem ez. <gülüyor> Iosehaszuk zuk, eh, abestien batola badu nako azu buruta nola artzarotikan. Ba, nik orain lortu dut oroitzea. Badaude bi abestien maiko nituzkena da kentzun. Bi? A berro eta ko bat aurkitzen dut. Bitako bat, bitako bat nik aurkitu du Plastiplasta. Badago bat ingleseko leldabizeko. Yes. Red Angel of Blue Angel. Le Navico, eh. Ori eskatu dugu eh promanetan askotan. Le Navico al Red Angel of Blue Angel. Yes, Ageran ah, Soldiers ni Santois. La joko saldos ni Santo. Hai dago beste. Oren zure volvinga gray. Oh, ori vai. Hai colore kini la vai. Ah, Nicolia, wow, hori. Ori beran tio, Maybe in June School of Albert de English is no. Ok, let's go, orduan... Horda, <laughs> ingleseko klasetan zegoen bat Let's go today". <laughs> I, sunin, sunin, grenzen, to the zoo, egeimu I'm suen in, I'm suen in, eh? Poor animals! <laughs> I... I'm suen in something Nene horik jarretzen zizkian hileak puntan, hor jartzen zuen pintxatzen zun gure irakazalia, eta zen... Lendabiziko aldea sentitutena hola Muzikan ere barrenean zerbaitela egiten izan zen Let's go to the zoo Let's go to the zoo again Ez <tose> nahi, zoro hitzen horaz egiten Ogal zerren atzen zituen dugu ziak, igual, oez? Zen animal dugu The lion and the zebra and the <laughs> <risa> <rhinos> they don't Horida bat, eta bertzia Da, Jesus Christ Jesus Christ Superstar Hori bandaz dugu ere, bai Bai, joder Eh, eh ba, nerea besti horrek Y eh, ahorita está en el bat eh, gure eh, música irakasolari. Y dicen que le era una grabación original. Ay, claro. No sigues enlazas en causa. Vai vai vai Gu vai. Gú va un clase no rocking. Vai vai vai vai vai. No, no la has visto, va? Jesus Christ Superstar. Está ahora. Pero es da, la... au oh, es el el, el, el, el mola mazo. Y Superstar. A, igual gazteleraz eh. grabatu zun bera eh. ah. Igual bai Kamilo, bai, Kamilo seztu etzen Gisjo Gisjo Gisjo Gisjo Hori Hori Hori Gaur ikagitzen modu norekin nara Inglesez inglesez zena <risa> Gisus eta religioso hor dunez Ezen eh? religioso Ezen, eh, eh, minio, etzen nola Baina bandasonora horreko, un pasarte batzuk Peldurgarriak bezala gume batentzat Uff Eta goten nintzen ni guatzea nor Baina hori Tapatu aburura zion ematen zian si beldurra gustatzen zitzaio zen, rollo bat superguapo. Horrek ¿sí? ezun antzerkian anxer, zeko bat o, opera bat, hola coso bait, ez da que película, es que película musical ba, musical, bat, ah, musical ah, seguro. Mi LPA, LPA da brutal Pues a ver, a ver, técnico. A ver sorteadukagun. Jesus Cry, cuál Jesus Cry batera, hola, Maxa batizu, hola. Bolo. Hasta unertzai. Adish kidebat base por o tambios bena poesiaren egoe e kant zutena plaseta kantari bakardades joxia Hitzen iruten, bere barnean irauten, oin nasez ikasia, ikasia. etsapendengen ora iesetan joanitzano Jesus Christ Jesus Christ Ausen esentitu es? beldur guapo bai, <laughs> beldur beldur et mi angosamen aliverean Jesus <laughs> ne dipatencia hori sentsazioi beldur beldur eta pero guai eh eh de Hugo Reakeen Borrero baitun mil carpegi diskoa viniloa barrazki horiek ja ostia Eh, va a ser con Chacito, bestia. Chacito… Maten su la Freddy. Maraskia. Dica típico típico típico típico típico típico Freddy. de hecho un disco de Freddy. Dibujo a un disco, supera un día en el dibujo. Dibujo a ser superbeldurga, Chacito, que eh, King Kong fight. Maten la King Kong vator marrastuta. Ay, claro, no hubo Me la pelaba casi con un hubo ría. Claro, claro. Ahora el dibujo a o sea… Bueno. Ya ni yo lo he agitzen ditun, agitzen ditun kasete hauek nere gelen atia itsita da horren plan. Ua, zen malote. Bai. Oi, oi. Sintiese sinya pizcado era malote, se o sea. 80h su carrera. 80h su carrera y originala Duela urte pare bat jollo den un 80h su prest quinta. Es un No joda. Tu pe fan. Es que era de la. Zina <risa> izazkoz guai <risa> Eskatzera belai neri firma Bai <risa> Zatzean eskatu, eh? Ya, hortan ziztegint ezagun gazte garaiko musikaz, eh, musika entzute Jum, eh, eh Hora bukatuko dut, jisuzkara izten historiak netzaio, importa dinorreri bat, eh Ba, eh, Aira, dut, Christen, kinetza, importa bat, ba, eh, ba, zego ba zego importa zegoen, zuk uste baina ogeio Gaur egun, nere gazteizeko talde super famatua subizion, Iria Iri Plus Plus <risa> Jotzen dugu kanta bat dela crucifixion no? <coughs> Soño eri nahiz ni berriz <laughs> Eta dago parte instrumental bat Eta pela abezlaria Parte instrumental horretan duela urte pare batetik onat etortzen hortzen da Nere gana Eta hasten da mikrotik kanbola Osea o mikrotik kanbola baina nik jarretu gudu mikrot Kantatzen <laughs> Jesus Christen melodia oh. Ta inkajatzen perfecto, Ole, Eta inkajatzen du perfecto Eta da Kontzerto dietan da Auzarura vuelta chiquita. Sí, oh, bonita. Yeah. Etanekin, eh, <risa> etanekin lotu dugu, bueno, bueno, hori da arilkatzea. Bai, bai, bai, errra. Erra. Ja, o sea, urrengo kontsortuan subición, subición da honga kantatzen. Avisatuko. Vale. Bueno, au, au, gaina, es. Aligera entzute, aligera superstar Bueno, eh guazen ja piscalo la ritmo de madre programari, alizara piscat la loño Nico Mayaona, eh? Maya, Maya ma Osona, mian. Sergio gure arartekoak eh, gaurko programari hori hori esamarren orain artekoen, chanda. arteko ze eh sareak zer diote? Eta eingo e, dugu programa ona, ez? Eh... <risa> no la esa naori. Parentesis, bat gaiarekin Eta Jakin Mina tartea sartuko dugu. Sartu melodia Jakin Mina tartea lenoi bai. Jakin Mina. Baina ora introa Jakin Mina. Ordua Jakin Mina Jakimia tartea bakizu eda ba, entzulegoen dudak eta ba, bizitzako ezin egonak e, argitzen ditugun tarte hori dela Orduan e, jaso ditugu mailez, whatsappez, e, bueno, sms hori -ez. bai, bai, bai, ezta, pitxuan bai, e, Jaso ditugun irureunda berrogeita amase emezuetatik <laughs> e, aukeratu ditut bi Aste bai. e, maldi egiten luzatzen da, e, luzatzen da. da. Orduan Egozat, eh? behar ditugu entzuleak eh, eh, galdetzen du zerbait eta gu behar ditugu argitu Hori da Entzuleak dituzte Ados. bera jendu da existentzialak eta zoekin marituzutena da argitu Argitu edo arritu Argitu Biak batera baina da zuen posibule da Bueno, balen bizikoa e, da eguzkine iruñatik Apa guzkine. Eta galdetzen digu Hirietako usoak zergatik dira denak tamaina berdinekoak Ez aldago uso jaio berririk? Ara Ay, arira, eh, ten, ay, buskine, Orilla, arira, eh, ten, ai guzkinak. Duk... Horiea, Uso guztiak dia tamaina berdinekoak. Ez dago uso txiki bate edo uso handi bate edo, ez? Eh? Imitan. Ni nengo le, le, eh, erantzun aurretik, eh, jopozena ez pia entzuten digutela. Bai, internetak. Internet, eh? Ah, streaming bidez. Hau pa guzkine. Hau pa. A ber, se, se eh zure eh, eh, salete hor traz, ez? Usua diela beti tamaina berrienguak. Usua es dire robot batzu jartzen du zenak gudalek eta ez. Kamarekin eta horla desilatzeko ondulat. Eh, ez, eh? ez eta zea ez. Ez bakit gainera eh, bakit horrela ez estela. Ezagutzen zolako usoren bat o. Ez, baina gure eta hau da bertxio ofizial bat, osea, benetazko historia. Ja, malgo nintzen puntualizatu benetazkoak dien historiak. Gure, nik uste nintzen da benetagoa zelera. Gure... <tutu> Lioran jarte izan da izan da izan. Zein da bertxio ofiziala ba? E, gure, salbatza zen danik e, ikasiztun e, donostiko sukaldaritza eskola batian. Oipa. Eta e, behin, behaliz dituzten merkatura eta irosi batzutuzten usoak gero sukaldatzeko. Eh, oh. bon, Espedu katzea dela agitzin interesgarria historia. Eta, e, orduan, ematen zieten, e, diru bat, e, usua erosteko, eta bera iba merkatura, usua erostera. Danik eta beste lesakako lagun batek, zein zuten, bat, irua hartu, <laughs> ez zuten usua erosi, e eta zer gantzuten... Ba, ba izatu hartu dugu donostiko uso bat <risa> eta horregontzien eta eta eta izatu zuten hartu zuten uso bat e, gris horietako bat gris rata eta gero joantzen sukualdatzera bai mm. noski eskolarako sukualdaria konturatu ziren hau etzera merkatuako <risa> merkatuako uso bat hostia <risa> eta santitzen pero bero bero bero bero ke <risa> has hecho hijos míos <risa> Hostia, eta zi, eta zi, zi, historia, baino, ez ez da ez, baño robotak. O igual bait horregatik ehola konturatu ziren baño ostearrodat. Uso kotxauak. Ora galderari ez sabe. Ezabuu, uskiniera ixori ezio de jo. Ezkineko kotxaua. Kotxaua ko, ko ko, ko fantastikoa. Fantástico agua. <laughs> bueno, pagago beste teoria bai, bueno, por pues Seguzkiña. Ah, hor, bai, ah. bueno, estriko dugu alde bateraja, eh? Ez ez da ez da. Bai, ez dituz da hain su normales de betik, gatzendian supermerkatura. Eh, karrituaren, karrituaren katetxoa. Ze basaitzen gera betik. Gorean bertan sartzen eh, euroa hartzeko berezi. Bagiko dela. Ez gela. <laughs> Bueno va a salir va venir ahora. Ahora <risa> <risa> <risa> un renguanidatzi eta eingo dut galdera. Bineri horrek horretara se ditortsalua, eh. ¿Eh, baita? Haurra nintzenetik es que saiatu Beti saiatzen geha, eh? ni nire horren nikan saiatzen nahi ze, bai, eta ki Ba, ba nire acordatzen naiz, jas naizela sartzen hor umien dako hori <risa> baiza lagu aia Ue, hor, ue Zigoatatzen duz faltan, bai hostia, Bueno, nikiten dira nada, hartu karroa ta, bran, bran, eta vran, vran, arranka huetan Baina monta huetan, baina monta huetan Baina, eta o, e, ta, beti, beti dagoen horre biratzen zunar Saizera, mm, saizera Homeru bai, bai <risa> Ori nada, ¿es? ¿eh? Ya, frum, frum, supermercado con carrito cada botejo. Mira, hori un metan le vaie. Probatu macro. No, macro, no ni carrito. Macro carrito ni... ya ya, para bote vaciar, ¿eh? Va, macro, eh. Y el macro wow, wow. <laughs> <laughs> Po po po po po. <risa> Pichuan. Bueno, eta aukeratudan bertzia da Petxan, ziburutik. Apa, petxan. Eta honako hau idatzi gatzu? Petxan, ziburutik. Petxan, petxan ze izen da, barkatu, ez da, ez respetu falda. Petxan. Petxan, bai. Binyardo. Binyat, binyardo, ez, binyardo, bini, bai. Lapur. Ez para... Da. Esan, esan. Bai, bueno, eh, plantatu gatxun galdera, da. Nire pisukideak egunerokotasunean egiten dituen ekintza guziak abesten retransmitetzen ditu. Hasieran gai. Ni orain nekatzen hasi naiz, zer egin dezaket? Boa. Abesten. Osea, bai. Bai, bai, mere bai. banhoia kaka. Hei berroia uri utz. Platosa carbitu. Inbardet. hori zuek abesari moduan. Sai, bai, eh, Gu abesari moduan Eee... Nik dakati de mania hori, askotan, osak ez dakit... Ja, azutzea pixkatea esaz, eh? Eta ki sepani... Gauzat egot egot ega beste na besti bat konkretua Bai, egin behar dezuna... A ves bueno, pechane galdetzen diguna da. Ba, ni ez terapia ra jumardala en hori, eh? Eh, pizkat eh. Poi galdetzen diguna da. Zer egin behar du horiekin? Kaia dago arte. Ah, bai. Hala. Eh, muru, si no es sacar de gordoan, igual falta motatzen dut. Ah, mere txarabi aldu. Petxan! Petxan! Petxan! Josera abal estenak hartuko zaitxo beretxean. Mirali ezure pizukidea petrexileara <risa> eta besoz hartuko dut. Pichuan, zer bai? Baina, bueno, hauek pues, izan du dire gaurkoan aukeratu dituzten bi galderak. Urrengo aztean berriro torreko naiz. Mm. Bai bai. Torreko naiz bai edo bai. bai bai, UR jezpa datorten, etorreko naiz bere lan eta bestela etorreko naiz bere lan egitera, bai? Baina bau astean etorri, etorri. Bai, e, bai. Hugu egon gora, emendik urrengo jabetian da, horri da, horri da, barkatu, bai, bai, ja nasianago, barkatu. Ah, eta, bueno, e, igual, e, eskatu bizko barkamena e, e, guzkineri, Ramoz, zula bere galdera erantzumean segite eh <laughs> e, galdetzen eh gauzak eh igual horrengoa erantzungo diogu. Vale, Eskez gera vale. oso adituak gusuetan eh. Bueno, va ba, pues el dueño y autarte. Ahí yo. Bueno, ba, guazen ja ya... sartu galdera, galdera pertsonalekin, Johnny biguz, pun, venga, pan Zein zen zure joku de kostaiugo gokohena txekitan? Lehen horran dut bat balio du? Eh, ez... Jo, ja, ez dakit, e, bai, ne, e, e, nini guztan txan pia joztatu eta nintzen nizugarri txarra, eh? baina on... Ezko ditu? Txiba Eh, bueno, Bera nola erratzen da... Ez pakizuzuk? Pehontza, Peonza, peonza, pehontza Pehontza <güls> Pehontza <güls> erratzen <Peonza, güls> da beran? Eh, pehontza Txiba Txiba? Txiba Ah, gutekiz Guteekiz Ibarren ez da txiba, baina ez jat atortzen Pehontza, bai, klasiko Nolitza ez no nintzen izugarri txarameon, ustein zanpila bat e, tuneatu Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Ya geroskoekin bai, hartu. Bai, bueno, hori ya. Ja, ja. Raskoa azulatu, or qué guapo, taodole tanor. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Pero va a ser en Chiva, que está Chiva, que va a ser un supercutre, Ba, orain dago berriro modan eta daola bakarrik, era bakarrik Davis. Botatzen dozu ta. Ta hetarte. Wi-fiekin da. -e. Ba, eh? <laughs> wi, <-fiak>, wi, <laughs> wi batzu, bai. baina gixena da Wi-fiekin Davis, bai. Jo. Se puta, ¿sí? <laughs> <risa> <risa> sí, so wow, ya ion instance en generación o carre antio. Pero un zaguifiakin igual controlarte con un tío, soqueguin, estetzen era. Takanica, wow, hostia majena. Takanica, tío. Vai, vai, vai, vai. Volo ya. Volo de gato, ojo de gato ojo de gato. Ta, ca, eh, canica que te enseña iundola estuak, buah. Petanca humiendaco. Vai, vai, vai, vai, vai. Ba, jaire ikastolako patioan zeuden, ez ez. A propos. Alcatarilla cosuluatasiren. Cañan, lurra berare bai. Ola laukitxoekin eta kaniko patentzen. Ba, jaire joania zen exbotatzen falta. Me la la la vi gatarrak. <grafy tres tres> Onie <jobs> oh, izaltzen la bai. Ba, zian la vi gatarri eskola ere pato ah, berdia zu. Azuten bai. Eske diego litzen la vi gatarra daude, barkatu. Hori bai, hau denak la vian Bai, dena eh? de da. Miñoia sí, da sido Bola galtzeko edo besia galtzen, ez? Hortarako inak, hortarako inak. Nik uste Esker ikusten dut Bai, bai, bai, bai. beste modu ba no batera. munduko chapelketa inbeste. I markosen beran. O sea, gaiteko munduko txapelketa e, e, bat. O beran daude <sapel> musikariak eta kanikariak. Bai ebarkatu. Beno, kontu agerrako selekzioa. Agerran bazen taldeko. Agerran bazen kanika kanpo bat flipatzen duzuena. Osea, bakizuen non dagoen Barufakerren. Bai, bai. E, bai. hori. hori bai, bai, bai, bai. pues, dena zen, lena <güls> <güls> <güls> zen leno. Bai, eta osa, zirkuitu bat egina dena kanikatan aitzeko. Osea, kontu zagerrako selekzioa. Ez dut berzerik garateko. Kanikak <güls> <güls> <güls> No es más de no, Chiapas, vaya. eh, Villarrán. Chiapas, sí, Chiapas. Sí, sí. Chiquita, sí. <risa> <ya> ciclista, cuando va. Chiquitáticos ya ciclistas. Se paga una física. Bueno... No creo. Eh... Joseba. ¿Valece no es Cicelic o Motelic Es no <risa> <risa> <risa> es Oroitzen. <risa> <risa> oh, wow. Es Oroitzen está ahora ahí? va ahí. Béle Noir. Es Béle de, de Cuervo. Noir. <risa> Bé, él, ¿sabes? Batua da despistatzea Eta hiendia ez zer egiten duzun, eta orduan egiten duzu lanpila bat izateko kaso minimo bat, baina nire jork izateko kasorik egiten, eta orduan arroinatzen zara <risa> <risa> <risa> <risa> Began eh, txekita dintzea gauratzen nola... Zerun nola... A behiz, behar blanco zen oso hona ate, ateatzen e, ez izen al. Si se, se, se, se guste, ve la cara y tú Lo no suena, edo, bastante cabrón Eeeeh... Eeeeh... putilla, va, Bai, zanmo yut pila bat, báñan Antzide yut denak, nere... Nere... Zerak O sea, suplementala, suplementala ta físicoaren alde. Zu pasen utenola da dententzako baioze. Mikel pasen utenola Nik ez da gainera, enbidia motes estan, gatchisena, Ibarren gatchisena esaten da, gatchisena, gatchisena. Gatchisena, gatchisena zeken jenteak nere enbidia motes estan. Niño ez da Stephen, Sergio. Pues Garterio, bueno, a eso Garterio eh, bat. Vale. Bai edo Bueno, en cataco badukazu, Benetan, napokanderia naiz? Bai, bai, bai. Ne badu. Ne badu. Eta napokander. Ta, napokander. Napo, <laughs> napokander, mojita. Napokander eta napokandere. <laughs> Pitzkoan, <laughs> galdetu, galdetu gure entzulei... E, e, Botatzea? Ba, Agarrandu zuz dela, ibarrenola... Gatzisena, gatzisena. Gatzisena bat mirrentzako e, birentza, birentza gatzisena pidaltzea. Urrengo aste edo iabeterako izango ditugu erantzua. Hashtag gatzisen. Gatzisen. <laughs> O sea, vale, ya está. Gatsi. Gatsi. zen. Vale, venga, un altro gatsi, gatsi, gatsi. Nereitzak de hecho in zeban diburu bat Eibarko gatsienak. Ah, bai, eh? O sea que, pues, que da. O sea, <risa> se da zurakia. Bai, bai, bai. Zurakia. Zurakia. Gatsi. Vale. <risa> la pisca 2020 bezala da. <risa> <risa> <Bueno. risa> <risa> <risa> eh, gatsi. Ah, miren. Ni. Zin eh, zen, zen, zen, zen eh, txikitan bazen nuen beldurrik ahondiena Zerri nion beldurra Zerri honorri ba... Ah, guau, que fuerte <risa> Akordatzen naiz Jo, eski historia oso luzia da Baina, bein, bain, eskarai Erri hoxean, puten bai, ginean bai, bai. Txikitan, eta Bein <risa> Bueno, beitu, historia da eh, Asarrealdi baten Asarrealdi baten eh, nire gelara E, o negar baten Eta junintzen gela eta barrutik itxine ban atia Klik, sekan klik bat ez eh, Pestillo Pestillua Eta itxine ban, Eta Igual eibarren klik da ozak, Klik bat tina, Eta, bueno Kontua da lokartu inintzen Oien, ose Junintzen negar baten Eta logeratu inintzen Aizina desageratze Que eta porak apatanto e, Segura eski Eta <risa> laizako emesterako Auzka, txorrala ematizango zen Eta lokartu inintzen Eta Esnatu inintzen Eta kontatu ziaten, mire, buah, ez da dizu pasan, geratu zatea, deitu behar esan diogu, atea zabaltzeko harin, bueno, atea zabaltzeko harin, zerrajeru harin, zerrajeru harin ditu behar izan dut zau, zuetan atzeko, buah, ez gizu, eta, eta, eta, eh, eh, eta, justo karnavala zian. eta eskadein karnavala, eta eskadein gizon bat, disfrazauta, hola, peluka batekin, eta nik dakar rekuerdua, hola, hola, hola, oso, pff, toskua, eta hori da, miren, hori da, serragerua. eta mirenek sinistuin zeban, aurazala, zerrajerua, bildur bat demotelesa estan, eta ordutik aurrera, zehose pasatzen bakoitzea esatzen, zerrajerua deitxukotzao, kosu-kosu, ah. eta niri gizonaren, izango zen, gur gurea mutil eh? mutilba, segurazki ez, eh? baina nik gizon-zarraaren eh, irudisatortze jatan oh, beti. Baina, bai, horreirik, bai, bai. bentsu, ointxeak hor naiz, eta... Miren, acórchese data. Quiero, quiero jajaja, te sostengo las, jajaja, tanic. Eh, Gracias puta, eh, que se, de, se Anita, no, rec. Me horre en esa meldurra. Hostia, se flasha, cerrajedo y meldurras dos. Jo, e autzen da serbesak eh atatzu hemen. Claro, Psicoterapia da, asuntoa, ¿eh? Claro, bueno. Claro. Ahora, esto yo, badago movida toda la familia de. Bai, tus antes pasados va, duelen. Blanco, <risa> si te duelen. Ahora está ahí, no haycen aun, holako. Bai, eh árbol genealógico, asuntoa, ¿eh? Bai, bai, zure. Bai, atzugu no Maiorrenetz, horri mog. Mai, Ari, Ari, Ari netsan beldurranik. Niks guzti artificialei. Oh. Normal deitu bai, bai, pa, no, ata. Pero eran libra el Su arte artificial, hostia. Le nago, faici en beti me he dicho, no tío. Tener una cosa que enpenet, va, vas a hacer ikusteras noak. bueno, monta y bada bai. Cristo meldurra, Cristola. Bai, eh. Os bizitzan gehien dator. Ara tari. Horia, zaratari. Estrudile hortzen zirela gainera. Ja. Nerin bat. Hola. Zuta garren bat. Zuta garren bat. Uau. Tayonita mai. Ei barko irian. zuna ez da anttonedo, Bai, eske claro, eh eh Arrazo ja du, eh, autzontzik honek egiten du terapia antzeko bat eta Ni bat nion beldurra, baina eh, lehenago Joseba eh, komentatu duen beldur on hori bezala Beldurra, baina roi gona beldurra Ba ziren, ez ziren marrazki biztiduna, baina eh, ziren esto monigote batzuk, zirela eh, poti poti, hori ditzen zaite? Oiiii poti poti Potipoti eta orai, ematen zuten goizetan Ika, e, suena Aztra da joan Los Aurones Los Aurones, Los Aurones izango ziren, ziren poti poti zen bitxorraro raroak biburtzen zitula gaiztuak frutu Frututan Paaa Paaa Paaa Paaa Rallo batzuko la Ah, bihurtziz un Te, frututan Zaz, zaz Ha, ha, ha Bai, pero no he beldurra, tío Bago beldurrona, eh Baina Bailurra Bailurra Bailurra Bailurra Bailurra Richard Richard horrek bestes Bailurra Richard Ritxarredor Ritxarredor Bailurra Ja, ja, Ni ha salat, x Oie, bilatu txut ahun instan porque maten zerten beldur, honori… Da bero orain zertxazio maten ziztun. Iguala, hori. iguala, hori nioi. Eta ikusi txut, baino, gero, gehiena saiatun izena bilatzen, izan da, e, e, ETV-en oh, et et botatzen ah, zuten oi. bat, baina… Autobus yeah. mágikoa. E, oh. Zer produczioa TTV-kina. La logikoa markatuta esan, eske eta eta Box eta ez da inoiz ez dut inoiz arrautu, baina nioretzen naiz belurrika hondina ematen ziana. Era Barraskil eta gero kantatzen dutela. Kanta horrek ematen zian meldurra, e? eta guanyikane <tose> ematen zian e meldurra, eta zeratun ez bilatzen. Eta, <tose> <Zapatari. tose> Eta, eta, eta los fragel? Bai, bai. Eta, Noazien... Eh, no las hacen monstruos. Bai, pero no las hay no no monstruo a Rock. Está no hacen Fragel Ecoaistuak. Osieran eurak. Vai, pero pero es, segon es, es, bai, pero creo que no el fondo. Ah, eh, Según eh, en el fondo la caca o sabor. Bai, es, bai, sabora edo esa bat edo edo ez da kite esa. Es bainon baziren troll antzeko batzuk baitare. Ez? Well, bai, uh, bai. Gizaki, bai, gizakiak bai ematutzen bai. ba, beldurra or... ta or... txakurrak bai, eta no, bai, segun txakurrak. O, lo animatucian. O, lo la rutigo jorenum. Bai, Cristona sanan. Databiz el nomo talago a mi sisiana. Goi ani ikusten, Pero za perdiña, o sea, ez zen, fa, su gutenza garai hartako senttsazio hasta ora ikusten zu ta. Super cutre ta. Está ikusi de Arberriro, de hecho, ni, de hecho, Dragoibola sentzan ikusten haserat zit, Criston cariño ani ezan. Dragoibola jaraitzen baina, kontua betxu hortsaroa, ez? Eta Dragoibolak Gokutxiki asanian eta horre, esotzen da bera jende guztia, Kriilin eta Ulon bera hor bizarra tope salvaje eta Nekazen leheno kapitulu erikin, Criston Cariño, Aruaz, Epolita, Hola, mística, Agustia Eta gero ikusi nintu berrirota Racional, racional ikusi nintu, plan Nahi dozu, nahi dozu, berri naizatia, baina ez da Ez da ikusi biar bezuetan, Bai, egia da Bai, egia daudia Doraemon, eskat angozaten ezer, Doraemon Artu dugu, eskat anndia gara daun Esker, dena gara gania, berri nintxo, agustu generazio Va. Uh, <risa> eh? Pichuanezik. <laughs> eh, Ni ez psikoz astebia. Es sutan ir berdinak era. Berdinak eragu. Eta miren? Hala etin. Ni ez. Zu Ni la rogata zeikoa. Hala bai. Bai. Por las <fuss> <Palma> Bueno, eh <tanec> Valdera, eske diria, diatelda. That Baby says the endless waiting lowers her self I try again for a saline kiss Baby shifts her mouth Well, it's been a long time, it's been a long time URG, just Marrazi and Solazin How Marrazi's vision has hit you? How are you doing? How Gantzintzen bat ikasolatik eh, bueltan, girezen zinera etxeratuak ostia eta ikusi, nahi zen huna. Ba, zegon bat, bertze, bertze bat, ez dakitze katinematen zuten, Euskeraz Berderaz, bina zen, eta geroso solastu izan duen dikin, zen muñeko hori e, e, bat, garraten zuten zelazakur bat, okatu bat, eta jaten zikun gurpila. Eh? Iaten zituen gurpilak eta elikatzen zuten gurpilak ematzen. Horritzen zara? Buah, nire baina ez dakit kokatzen asutua. Zen, lokura, absoluta, iaten zituen gurpilak. Doa, eh? Ez egiten dukiten iku alde Eta galetxo jende guzirite, inorrez eta horritzen minu ustez eugur motatzen zutela. Nire guatzen. <bowlsen> hori, hori, hori, eta ero bertze bat, e, zela… Atte batena, Alfred J. Qua Ai, me suena, se la, me kiri sonar Zela, marrazkiri cabroinak iten, Zien italiano batzuk Italianuk eta japonesak elgarzen zirenikan ikan wow. Eiten zituzten Gauza deprimente Deprimente naz Alfred J. Qua. Bai, Alfred J. hori zen kato Hori... Eh, atte bat Zena atte bat, ikusten zela nola eh, Bueno, zen, oso deprimente zen <risa> Zena oso deprimentea <risa> Gua, explicatzeko salia Bai, bai, sator eh, batek adoptatzen zuen Bizitzen sator batekin Atea Bazeuden, bazeuden, bazeuden Naziak bere gelan et, nazide, nazi, alema, nazi, nazi, nazi, nazi. Bazeugon, bazeugon e, Bele bat nazia Pero... Baina egitan, egitan Eta agertzen zela gero Bede esbastika kintaen hor eh, Ahonditan, ahonditan, mazun esbastika Beliak eta, Hostia, ez, Bai, bai, bai, bai. Guau, pinio, ¿eh? Egurto y tal, botatzen zuten hori Ta gero, barziñen joan itxera, eskolara Criston Bajonaki Pensatzen, Alfred Alfred Ni banun, Alfred J. Waken Bixera bat Bai, bai, bai, bai, bai Normal, Alfred Egurita molen base con Negoen jaquela, ¿no? Ya te enseñen bajón Eskolara, doble bajón Glorioso Ben, glorioso, que te la oye que lo va. Glorioso, sino concentrate. España, España Gateta no español, español va a hacer en Batxgola guais, eh. Bueno, guais. Ramma, cortesei Rammas. Uretan sartze uh. sanian, neska bihurtze santa, es. Sí. Rammas, súper super raro a japonesa. Pues las hechas pase en fútbol a Ori. Ori Que son chapasama no hay mítico gol va a hartzeko horren. Ba, behi titulo, Baina, kantu da da nola kigu, es? Vale, vale Isto kantauko, eh? Baina, da kigu Kuba nuñora, se da laguma Te dira da, ziren, o, a, o, a Batek ratzuz, o, te abertzuz, a A O, a O, a Ostia, gauras, ez dite gauras den txikitan Casio-ekin Futbolera? A bai! A bai! Tentesimekin E unekoekin. zela gol, gero Bye. posten falta. Nons... Claro. Bai, Ea, e... geisha, bueno, neske, kre, bai, Nikolaz, egin egin liga, bai. Hostia, clasia, saco tagaitin tu liga bat egin Wow. Mono bai. Ah, iba según jolas bai. La mutilla kitsen utenguei sabori. Bueno, también es que creo, hay ni gue tiene con un liga alguna otra ocasión. Y dice, no, mañana nesqueekin ese, van dice mutilleki. Gurekasen 35, txogatenaiz. eta eta iten un liga alta, en aitengeni, La clase de vida un tipo, o sea, la oreja es la mate Te sube fútbolera con la se, Asten. o sea, hace imáginas, se... Seas se, <risa> se, <risa> se, se, perdura. Sego se chivear o sea, <risa> <risa> se o sea, en un. sea... Se se enviasa, o sea, nadie va a ser eh, nunca. Se va a tener fútbolera. te va Bueno, eh... Bye. Mm, ¿Qué <risa> ser? El Roldán. Yo la así coben con la... Margado Icebot Bueno, vas a ahorrar ahora. kanta bat eskatu bat eskatzea Ah, nire da Twitteretik Twitterretik Twitteretik, Twitteretik, Twitteretik besteak ba. eskatzen, bai, bai, bai a, a, Bialute hashtag hau txontzi kanta Oida Barrabaja bai. Eta amaiak Amaiak Nungoa? Lesakatik Arroba lesakamaia Lesakamaia lesaka, e, Errandigu e, jartzeko kanta Baziren bitxerri Pin eta Pu. Bitxerri kurrin kurrin. Buiztana harin, oixe. Kanta hori. Hagoa mengo burtiritako kanta hori. Eh, Men norbaiteko adakia bestia? Bai? Bazire bitxerri bi eta put bitxerri kurrin kurrin buiztana. Baina ez da bestia, zutxe. Gertzak du behar? Baina, bueno, minon, jatzen badu tekniko jagunak abestia, huber? Noen, noen. The hair going again I'm a landless What I should be sick back then anything you want Yes, you can celebrate anything you want Ha ha ha ha You will where you can penetrate any place you go Yes, you can penetrate any place you go Hor txe, genuen Britannia hundiatik... Baina e... <risa> <risa> erdote horretik momentu eta joan da berriz ere. Gero arti. <risa> bai eta... E, bueno... E, guazen biskaldia... Errein sartzea. Haig gara liatzen bastante gaur, eh? Mire! Horainaztengo. Baina eta horretik egiten altzen bi orduko dukagudik gestioa. <risa> Nain. <risa> Iñóis eres, o sea… ¿Es, es? ¿Es? Eh? Naicoa da, o sea, vi hor duco mito urbano, va, nico usted, ¿eh? Daje surra, ¿eh? Pues está aquí, nico usted cura eso en sobreprotección en Hondorio, de la asunto ori, tío. En plan, en plan… ¡Ay, nereo piscina municipal y han dado la peta a socorrista! <risa> o sea… <risa> Zurima ez daitoko, lasai. Nor parkatzen zituen ordu horiek. Ja, ez dakit, hori benetan hori da. Sientifikoak ikiprobatuta dago. Pente, o, OMS. OMS, OMSek? Organizazia Mundiala de Salud, eratzen zuen, bi ordu. Ba... Baskatzen mazlun irutan. Zeputada, ba. Ostia. Guk asmatu egun, asmatu un truko bat, hori ekiteko. Aldatu ordua. Pistinan <laughs> jan, ateli gabe jan. <laughs> A behistina barrua. Ureta, izan genitu arazoak. Onsekin eta onsekin mundu guztia izan genitun arazoak. Deora inkonturatune izbotatzen dut faltan aurtzaroti gauza bat. Era arauak sortzeko gaitasun hori superguaiak. Praten si se Su Beti Aldi's bat gerigo… Edo chichurupé, eh, do lago. Bai, e do parxíseko Alturitas. Alturitas. Bañorrek su baño, bañorrek, bai. Alturitas. Gero va a ser un contra aragua, seguid tu banda. Bai, bai. Ture a la vera, edo es. Beti se hor conflictuan, blan, ba… Esa la mayoría, vale siguen ahora en el bando guay… Claro, corre. Erraldoia, cada uintra se van. Diadema imperial. Bueno, edo, baloiaren llave a Balmain. Baita. El puto amo. Aldo, Bai bai bai signora. El suportero es Anébaloya. Ganar. <risa> <risa> <risa> <risa> <today> Eibarren bazegon mata mata. Hostias. Orizentzia, hace beldurra ematen zu. Yo beat. Donostiitzen si hostatzen. Donostiitzen bada, zen zumba zumba. Bai, Ia ia ia, refreskau moimodurria. Pues Baloi batekin a liketa hostia eta iten bazelun zerba gaizki pare don. Bai. Bai Eh, beste behin muti, mutilla gehiago Lazte zeinaten horretara surionez Betxo gorretan <risa> Eta hemen ahi zerratan zenuten eh, Bote puia Ah, bote puia eh. Bote, bote Ah, bote Bote pronto, bote pronto Bote pronto, Bote pronto Bote pronto Bote pronto Bote pronto Bote pronto Izan, al, izan alzen nuen apaisen batekin erlazionik? Bai! Ostia, bai... <risa> ui, ui, ui... Ez, errandu dut, bai, agitze esto, bion. Ez paiteki batean adezu errandu? Ez, ez, ez, ez. ez. Mino erlazio, baina nik apaisak estimatzeitu de jente. De hecho, ikastolako e, irakasle favorituak ziren e, erlizkokoa eta musikakoa duari gabe. abe. <risa> a ver, bion, erlazioa erraten entenean? Eh, bai, bai, ulertu izut, ulertut berando. Ez? Ez dut ez dut ikasi Kate er, eskola erlijiosetan. Katekasia zen idolo bat. Eh. Jo meon zen aski ator eta portatzenen gaizki bere portatzen nien naiz beiz. Ader ¿sure battuak lao bat erlijioa nintzen sinten zuek. Bai Baina, bueno, ematen zizkigun Euskarako klasiak eh, prestatzeko begatik. Te... Bai, ez ez ez aitzakia merkeak, zenedot. Benetan? Benetan, benetan. Zuru hurazoak era ematen zintusten... Baita, nik eindu komunioa, eh? Nik eindu, nireko erdagoa. Gaur gaur egun, gaur Ez egun orduan? Gaina, gara da ikastola batean erlizio mateiak. Ez egun dinyorkatzula gako eskatzen, zena? Zer, alternativa. Bale, bale, bale, ondo, ondo, ondo. Igual ez nahi zantzio horitzen. Niña yo con un león apezakin Egiten en un mierda egin baño Oriere egiada Se hori da, beste, ¿eh? Necesando una asperdura, etika Etika bata es en Etika ba, etika Etxe con la nakiten, gainera Oba, bai, bai Obo te ginen kiten bi Zer da hori da hori Segada con lurrera bota Oribe mutien gausa, tío Ni txe haetik en la izan mutia Pazau con eman, Hola Eu govotat. eta. Claro, gero erlijiokoek egia da ukitzutenen enbidea etikan beti aprobatzen zakun baina erlijiaa nola penkatu daiteke ba. Ezbaitare. Pues no, gaten Edo ez hasen un komunitate n Bueno. Hartu. Aurrea. Eh... Joseba Joseba Eh, yo se va, yo se va, yo se va. Va, un melenduri gustokoena. <güen> Buah. Por ahí va a medienta Flasha, eh, papá te dan. izan dira. Joni Bigudel sugestivoari, sugestioaren erruz. Se siente va. Mantekilla ta colacao. Ba. <gül> <ta> oh, <gül> <gül> ta azúcar, <gül> ta azúcar ea. Ta azúcar da <gül> Baita. Ba? Eta va. Chocolate chocolate ta chocolateta gas nada. Ta chorizo. Eh, de chocolateta chorizo. Bai, bai, bai, chorizo. eta eta Bimbo, Bimbo, Bimbo de chorizo, ta nocilla. Es que kolaka, chorizo, no zia, Eta eta egun ginen pensatzen oye, eh, arrantzuna, mantegiako daka, chocolateta chorizo, nocilla eta eta geigarrekin, ez? jartzeko hartzeko nintzen gonitzen batin pensatzen katakun batzeko. De pinchos De pinchos pincho pincho, Que te guarde un fato Que se pincho Seguro Hostia Pues eh? Retrospe eh? retrospecter. Retrospecter. retrospecter Retrospective Hostia. Hostia. Estar uten chiquitan inventatzen eh, baita de Daria Que ta chiquitan jolasten En plan Dananastuta I anorkeraten duen Eta gero congelaga Iu alzartu No Eta que Jajaja <ríe> <ríe> Ozen klasiko bat <risa> ere, oza, sea, eh, sandwicha, chorizo sandwicha edo untatu Coca-Cola, neta, olako. Fok, lokoz, eh? Bai, barkatu, horren arginek, zestoatik, Ar iratzi gatiu, zestoatik. Wow. Palmeariotik. Zona ez nuklearra, zestoa. Bere merendu guztokoen hazen, eh, bolsatako patatak, coca eta kasen guztiak. hori hori hori mitikoa da. Hori gabe sortu zen. Ori geneako cola mailera, nahistu zen hori. Ez? Eta hasien eh, idazten, eskerrek asko idazteagatik. Aba. Ah, Goras Gora. Ba, Arira, Arira, Arira, Arira, eh Fanta edo Kas. Kas. kas. <laughs> Alternativa. Bai, bai, bai, Naranja, naranja Baina eh, auke Baina Eta ez bali madago Kas naranja Fanta limon Fanta limon Ah, oh! De lan tzeko De lan tzeko <risa> Ya, gero no suepzen El tercero discordia, horre eh, Suepzen eh, no. Eta bi litrokoa edo, edo txikiagoa eh, Osea Ne uste zegoen ere Txikia? <risa> ez, eh, <sin> bi litro <risa> <risa> Nezako txikia Jo, bani txikitan kas Eta hunditan fanta Bea Neri barkatu, eh? Baina bi litroko ja, boteiak litruak. Litruak inozu ezuek eh, beran. Neri, ja ba, eh, eh, ez da, txikitako, ah, refresko ez. Bi litro tala pasatzen gara momentutik, ja litruak etortzekataz burura. Bukatu da, ja, or, ardua sartzen da, hor Beste komponente bat. Ardua, hain zuzen. Shout, new The revolution good, send the joke fears I've seen this Sartuko gara lehiaketan beti, beti badugu eh, beki, badu. peki, beki badugu Beki eh, badugu lehiaketan bueno, beti iten dugu Eta doan hasiko gara ja, Bote prontuan mm, Ohi da ja, eh, <risa> sintonia Baina nibi guz Baina nibi guz Ojo, 1000 be atzireundan berrogoita Mister potato kostalua sortu zen Patata bat eta bertan sartzen ziren pieza batzu eta osatuta bai, da zegoen Hone eh, narra kasta ikusita Kristo narra kasta ikatzen, Ba antzeko kostalio asko si. lau hau sortu ziren Laua baitako zein da sortu Sortuzzen eh, bai. kostalio egitazkoa A, doa, eh? a Pedro Pimiento <risa> B José Luis Morcilla <risa> D Dolores de Huevo Ala <risa> E Jolander Txuleton Oietako bat da egitazkoa Bakit demora Zibilkean nahiko larri baino Kontatu barute, etxatu e, e, e, e, ostia Mi banu, eh, Mr. Potaton Bersio bat, ez, ez dut uste hauetako Azenik, zen patatantzeko bat eh, eh, Odu Mr. Patato Ba, eh, ez, espetu Lurrez beti eta, eta gauza zen eh, eh, Inbartzen nula, er, erregatu Aura bota eta ola Eta, etien zitzaion higiatera, oza, belarra oh, oh, oh, oh, oh. E, e, e, Akordatzen egin horrek Bai, ez Eta nola izan azun? Estakit, baina akordatzen naiz. A Zintzen Pedro Pimiento Igual <laughs> <laughs> <laughs> Igual etzen berdina, baina... Baina horrek aurpegin xasekan. Bai, aurpegi no, claro, xasekan eta, eta azokitzen martzen joan higia egin. Mure azta zendun zen inian, e, e, aztegako nurgulia. Urrege, ha, bai, un e, partitutu. Unia lasan, unia lasan, acordatzen ez ni bai. horrekin. Bai, bai, bai, bigut. Bueno, orduan erantzuna a, Pedro Pimiento. Bai, bai. O sentitzen dut, baina bai, bai, Pedro Pimiento da. Muamua, mua. Urren galdera URG adibiez Ai, Pedro mi miento Estaki zertzen pi... Piperroat eh, URG Yo-yo hostalua Yo-yo yo hostalua Tailandia tinko Homen da torre Homen da torre Zerreza nahi du Yo-yo itzak tai Tailandia daz A Nini B Vuelta enda torrena de Juan Etorri a la E por Curo la vida y da vuelta en Buruan golpea. B. Eh, sa xa... Juaneto. Letra número B. B. Vale. Ah, es e. da D. La Juanetorri ah, es pues, do vuelta anda Torrena. Vuelta anda Pues ahí, oh. ahí, Aupa! Ahi jo e reixa eh? Ja, ja, ja, ja, ja, que me, que me, que me, ja, ja, ja, ja, ja Eee, Joseba? Bai. Ojo eh, la galera u... ...internacionala da, potentea. No, ojo. Internet e... ...internet naurkitu dut. Bueno, internet que garraten du. Bueno, <laughs> du Miley Cyrus Miley Cyrus Jena Montana Bueno, va, miren, entra con la caldera Eman Miren, internet que hartzen du Miley Cyrus Jena Montana Coizóko soyetan esnatendo la de unero Zertarako ¿Eh? ¿Qué <laughs> <Yeah, tío, laughs> chogorúa? O sea... La vogala itzu A. A. Ez ki gogaitik ez dago oira tu ordoietan. Orduan, bona, tip hau goi jaio ez es, esatzen eh, A. Biblia irakurtzeko. B. Bere zazpikatu jaten emateko. D. Chorra morra pikotaio ke jolasteko. Ala. Ojo E. Lotan izerditzen dituen galterdiak aldatzeko. Ah. Azkena, azkena, fijo. Es, badu lógica, eh? Es. Bai, eh, bai, es. Hori edokatuena, tío. Ah. Pentsatzena makillatzeko edo lakoren bat izango sala. Ez ez esan. Vera <risa> <txas, risa> gartu azuk katuak. Mm, ni katuak, katuak. Ba, a, ah, da Biblia irakurtzeko da, hombre. <risa> bueno, bueno, bueno, ve. 18, verdad, tipo. Eta horrekin Et bai osoba, zuletzal galdera, ya ketan mailus, mailu, mailus, ma, ma mailus irus etzen nuna zauzen Son Goku bai ez? Zagotzen zenun, eh, pertsonarki ez Ba Son saia izena, saia izena jatorrizkoa kachalot omen zen, kachalot Kaiaroto japonilaz Zer sana eh, Oh, arigatagozaimazte Oida Doita shimazte? Bizarra, ibartarra Bai Hai Jata Hor e, duan, e, zesan nahi du katxalot, ka, kaiaroto japoniraz Zesan nahi du A. Azenarioa B. Indar garbi E? Indar garbi D. Aia macho ez dutaz nahi Hahahaha Hala E. Aurpegi berdina jartzen dut aserre eta putzkin nagoenean Tom Cruise bezala <laughs> heu, heu Tom Hanks ja. Pero eh. Abriles lo de Rael, dijo. Hanscrew. Yo no gas que nada Al Brasil. A escenarioa. Ah. Escenarioa. Va sentido, tío. Ya mi bai, bai. A Ingleset carrot, el carrot et ardu nortikan dator, gaiarot. Veretan. Bai, tú qué Kira to okay. monitor si usted let your political correct policy know. But I think you're addicted also. Bai. Ahora ahí me saca un bocadillo, un bai, porque basta, no bai. Ba, ausia sea, no sabes, da vueltas. Bai, será. Luego ahí te escolar ya, bai monte. Ego galtzen dugu beste gai bat eta... Oh, e -e, igual internaten bada ozer dola... Ez, bo, ez dago, ez dago... Nola no ez ez? Agartekoan? Ez ba, auzen, auzen... <tusurra> ba, ni uste dien dut laga rekorra gaurko saioan? Nuzen egin eh, degula uste dut? Eh? -te, -te, ba? <tusurra> ah, igual rekorra hauzteko momentua ditxida, eh? Du pres gaube, eh? Ez, egin izakuna e, saioa gukatu gero besteak grabatu naga zuen... <tusurra> <dos. Oazen>. A2 Orduan... <tusurra> Guazen, eh, bano, emendik Zemotuz, se zemotuz eh... <güls> Ba, benetan Zer ba, ba, ba, ba. zemotuz se panik <güls> Nirez nahi zenteratu Nirez, nirez <coughs> Eee, eh, bueno Hautxontzita arnoa edo etxubeakotasun bai, batzuetan Bai, aurkoa no, bai, alatu dugu aurkoa nintzena Baina, bueno, zerbezak ere badire, eh Bai, bai, bueno, bai, bai, mai gainean bai Besteak beste, eh, <güls> joe <güls> Eta pipasek eta Espetek bueno. Bodegon Boa egonea Ez, baina, igual, igual asizate, berandu mm, Moskortzen, ego, goratzen da, Moskortu goza. gu, mosko, guk ez dugu eraten Ez erretzen ez ezer, oza, sea, guri ez iratu Baina, bueno, bai, bai, bai, pasatzen da berotze zara, berandu Eta beste aia, ordurako, ostua Iosoa? <laughs> <Joshua>. Iosoa? <laughs> Zenei, pasatun zaito, tia. NB suene, policia de batekin, suene un rango bato. Mi salgai. Salgai. Salgai. Salgai. Ah, beude, de <laughs> <hes Coinfolio> ha dicho ahora promoción atud. Hai discoveria quedado. Pero si, duro bat. Kopiak kopia behar dut zen laguntza. Eske guk ez da ta. Ya, a me. Ese es Nai Sarisuaki, Marina dice en ese. Ah, tú luego, a ver, horri. Zesto bat eta iruinak. Berzizia estebakoa utzi saioa utzute segi elkarrera donu baitera ez es ez! carrera es yo el carrera.com a.com. elkarres o sea el <risa> <risa> Joga, ba, batek elkarrekin atea du ba Nork Bai bai, bai, bai, bai, bai <risa> <risa> <risa> eta zu so, mire se projektutan zabiltu ni ni proyecto bueno ba oraintze faktura pagatzea Eta ama izatea, beti hor, beti hor presente, presente, orra presente. proiektu bat benetan ez dela inoiz hasitu behar. Eta ja ni no Bai, etha... eta hau ze, adoptibo izango da. Mmm. Belenoir izango da nere umeen. Umeen zenik binak aurriko ditut. <laughs> bi, bi, bikiak. Bi, -bi, -bi adoptiboak. Hermonastro. Es ez, ez, Umen aita, izango za lasu. Aita rastro. Hori dan ere proiektu enxe, bai, bai, gogandu dana. Umeak eduki, eskondu, la lengua eskondu, <risas> le lengu eskondu barkatu. <risas> Gero etxe Hipotecatu, eh? Ese erosita. Ah, ese es hipotecatu, esproserfun. Eta hori, ta umeak eduki ta soriontsu bizi. <risas> bueno, eh. mm. beren burua se, super da petri osori, quiero hostia. Ou. Oh. Ánimo. Está eh? no lan giko Amitxe, eh? Bertse sakirtararen. Bueno, un rejeta Jonni bigu ze. Agur. Bai, ni eh, ni beti beteratu gauza berdina, eh, bikain egon direnean berriz ere gonbidatu beharko genituzke best saio batera. Saio. Egon, gaur gaurrameu bertse gauza, gonbidatuak berriz gonbidatzea aparte, Nik ingenun berriz gai hau jorratu. Utsitu gupía bat Es que hayo ne que maten du Agitzen gein chauria Nada, ya en la aukera que Pues es pues pues Es que no. vas tú, oh, conejito oh, de las suertes Es que, oh, ves Es yeah. que badugu bertze Hortu terdirako Vaya guiar, ¿eh? Ese <tose> es pesatuasco negolaco Con rasacón en Las Vegas <tose> ¿Se debilizará? ¿Ga esto? Vaya, baste uno de ustedes Simico, simico Baina, bueno, bertes hayo bicaimba, ¿eh? Bueno, bicaim, bicaim, bicaim Urrej, ¿eh? Ahora hay una barra unere vuelta en bazo <tose> e, ba, Eh, miraní justo, izan da, eh... Don, donos San Sebastiáneko... Jesuitinas de San Sebastiáneko... <tose> Seis azpi urteko... ...ahorretas... ¿Eizan e hituzu? Bai, despeditú... ...eta una tetorria, ahorretas solaste... ...hordun, etornaiz pixko, etornaiz... Jesuitinas... Juego, bueno, pique a hoyekin, Bazen duten? Bai, bai, bai, bai, bai, nuzitea, bai, gail. Bueno, hor, utziko du, hor du neto pixko bat, eh... Jesuitizau. Golokao, jesuitizau. Jesuitizau? Jesuitizau. Jesuiti Evangelizau. Lortu, lortu, eh. Eta gainera... Jesuita. Jesuita. <risa> bueno, <Vale>, ya zta. <está. risa> <risa> pues ya zta, pues, berete digabe, mila esker pixuan, zure internateko mila esker bi tecniku hai bola técnica le. Bola técnica Eta beste hurrengo arte, hurrengoan ba igual jarraitzen dugorik gabetzen ta ba, ia, beraiek. Bueno, pues saimu suan. Ahora ¿Haz que en un momentuco... ...olako... Co... ¿Horos? ¿sí, dago? Improvisación. <laughs> es, arduan faltan... ...emirien eh, de que ha visto una ayuda, guitarra jo. Bueno, bueno mi, compro, mi compro mucho agatida. Eh, elina, eh, al es revés. Yo su guitarra también, ¿qué ha visto? Vale. Bueno, eh, ¿ne orquieste hizo esa necarcego? ¿Eres, eh? Bueno. <laughs> Ibai, DJ Bonchek. Ya que te ha cargado, ¿eh? Bueno, en un momentuco... ...badau de... ...badau espetek, badau ardua, badau dago eh? cerveza Baina ikan eh. Badago Kristo no egipuzka Hori bai jo, Ah, izkerrik asko Ah, vale <risa> <risa> Eta Eta Karo John, John, yon yonari yoni ari den claro. No no te Bueno, también le joko du. Canto, canto, canto. Tu cantali. Porche. Eta eso efecto guapo bat. se ha vestido. La improvisa tu al juego. E chiquita co cantabate, igual ¿sí? a jugar de nuevo. Salga ixarri, eh, bro, hòstia. Let's go to the zoo. <tose> Let's go to the zoo? Plasta. Lins de nazista. Kea? Esa es que es. Kea, kea, kea. Kea. Esta, esta. Esta. <tose> la, va, aquí <tose> vale, eh... Eh... a ver, a ver, a ver... Bruce? Bueno, igual igual Guscini con Arpen ha ido porche. el <risa> de Claro, a día, eh. Bueno, eh, igual estamos a que con ni guitarrista esa, la tú. ¿Tú? <risa> Ah! No way! A mi he cantat. Baez! Se... Venga, jo! Ixey dukatu. Igual vale. ahi tenu... Igual ahi, venga. <risa> Craufandilla al bolsat... Igual eh! Aaaa... Aaaaaa... Gere, katatunko dut izkosek. Baila, biguz ekarzia sui mikroak. Ez, ez, horret ikan. Vai, embran rollo supostar. Baila da, ez. Baila jarriak. Baila mikroak. Baila mikroak. Baila mikroak. Baila. Baila. Baila. Baila. Baila. Baila. Baila. Baila. Baila. Baila. Baila. Eskerrak. Baila. Superserio, eh? <sonnete> Hombre, ¿eh? Súper serios, tío. Vete <risa> Bye, bye. Pues es que está un no Bye, check, bye. La oh. ah, piscota que no rollo hacer ¿Qué? ¿Qué no hay eso? Está matía, no, eso no es grado. ¿Qué mojia no es una? tai ser diz winking down the ding dong dong egun sentiz egun sentiz si tempesta tai luns berries berries Nauzu nau eta beti su per nau berriz pensa suno ki sorbanda euskarri. Argira bideko Arts ah, Eta Zeranen nauzu, eta aldeti supernauzu, erredure zarro orbanak ustarrik. Urratzen keden nazal, bakoi Koitzak haka pikk Baak Koitzak Ya, es un filtro, o sea, ya. Pues tío, o sea. Ya vale. ¡Vale! ¡Para salir jugando! ¡Ey! ¡Joder, ni que toco! ¡Grabato su beñardo a ensayo! ¡Húbico! ¡Bañardo a ensayo a grabato a la no, no, no, no no no no Verá que esto no hay de serte, baina. O que sustezavutzen tipo li. Ni eres men un. Gatorra undenda, te. Un men. Da es da es ese tú da es ese es, es, es, sola da es, es, es Mate, <risa> un hozera. <risa> Ahora es da grabada, todo... <risa> yo. Like, Venga, ¿sí? va de superfarra. Ay, <risa> <Voy> yo. Voy <risa> que dices ese... Sí. O sea, Suba aquí O Da Aquí es que su uniría, su Su uniría, ven Hichu, he dejado cantar con el súper gusto Es Hichu, es, vale Errando ¿Oh. un súper farra, eh Ya, eh. ja, vale, súper farra Súper farra <tose> <tose> <tose> eh. <tose> <tose> eh Eh Vai, vai, vai A ver Pues en policía ir Twitter renser Dios Alegoak. Twitterren diaoma aosats. Pues ero wizia. Ahí Bueno, es que madre, Burrokanen bat edo. Bueno, vaya burrokanen bat eso. El operata arbat, eh. Jari, Jari ¡Arri! ¡Oh! ¡Ven y pate, ¿no? ¡Yo soy eso! ¡Chan, chan! ¡Ori, Ori! ¡Ori ya no ha quedado! ¡Ori! Es que esa... ¡Oh no, chico! <risa> <risa> ¿Qué es esa, chico de Ciudad de Arri? ¡Berce, barrio! ¡Ori! ¿Está aquí? A ver... Eh... Ya estáis seco, terraza, hortanatriz, ¿sí? bueno. oh, <risa> güey. <risa> Muy bien. Claro, lo he hecho con Mike, ¿qué tal? Vale, eh... Joi pretty soon. Sure. <laughs>